Veniți lângă mine, tovarăș, E toamnă, se coace pelinul în boabe de struguri și în gușe de viperi. veninul. cu un vreau astăzi să închin în cinstea sălbaticei mele minuni care pleacă lăsându-mă singur cu plânsul cu voi și cu toamna. Veniți mai aproape și cel care are urechi de auzit să audă: Durerile nu sunt adânci decât atunci când râd. Să râdă, deci astăzi în mine amarul și în vohote mari să-și arunce pocalul în nori. Veniți lângă mine, tovarăși, să bem! Ha-ha, cel licărește așa straniu pe cer! E cornul de lună, nu, nu, e un ciob dintr-o cupă de aur, Ce-am spart-o pe boltă cu brațul de fier. Sunt biat și aș vrea să dărâm tot ce-i vis, Ce-i templu și altar, veniți lângă mine, tovarăși, Cămâni o să mor, dar vă las moștenire, Superbul meu craniu, din care să beți, Peli, când vi e dor de viață și o trag, când vreți să mi urmați, veniți după mine, tovarăș.